A kutatás a naprendszerünkön kívüli bolygók után történelmi jelentőségű felfedezéssel járt. Egy a földnél valamivel nagyobb bolygók kering egy kis vörös törpecsillag, a Proxima Centauri körül. A naptól több mint 40 trillió kilométerre lévő Proxima Centauri a legközelebbi csillag szomszédunk. A következő években a csillagászok ennek a homályos fényét fogják vizsgálni, hogy megismerjék a körülötte keringő kicsiny világot. Vajon a bolygón van-e éghajlati rendszer, Folyékony víz, netán élet is? Hogy közelebbről is megszemlélhessük, elindítjuk első csillagközi utazásunkat a halvány -Vörös ponthoz. Proxima Centauri. A második föld. Tiszta éjszakákon, távol a városi fényektől nagyjából 4500 csillagot láthatunk. Ezek a fényes csillagok galaktikus környezetünkben mindenütt előfordulnak, sok ezer fényévre a Földtől. Közülük 134 található 50 fény évnél közelebb a Földhöz, napunk környezetében. E fényes csillagok között további mint egy 200 olyan van, amelyek annyira halványak hogy csak igen nagy teljesítményű teleszkópokkal láthatók. Ezek mindegyike egy úgynevezett lokális buborékon belül helyezkedik el, olyan régióban, melyet valószínűleg egy ősi supernova megtisztított a gázoktól. E buborék kis térségét néhány jól ismert csillag foglalja el. Köztük a 61 cigli kettős csillag 11,4 fényévre a naptól. Az Epsilon Eridani 10,5 fényévre. A Sirius a nagy kutyacsillagképben 8,6 fényévre. Aztán a legközelebbi szomszédunk, az Alpha Centauri 3 csillagrendszere 4,4 fényévre. Az alfa-centaúri A és B a naphoz hasonló csillagpárok. A proxima Centauri gravitációsan kötődik ehhez a pároshoz. Ez a tőlünk 4,2 fényévre levő vörös törpe a napunkhoz legközelebb eső csillag. A csillagászok tüzetesen megvizsgálják az alfa-centaúri rendszert egy olyan program részeként, melynek célja, hogy bolygókat találjanak csillagközi szomszédságunkban. A kutatás az Európai Déli Obszervatóriumban kezdődött 1996-ban, helyileg Cséle hegyei között, ahol a csillagászok a közeli csillagok színében végbe menő kis változásokat kezdték vizsgálni. A módszer, a Doppler hatás hasonló ahhoz, ahogy a mozdonyfüttye eltorzul, miközben a vonat elhalad mellettünk. Ugyanez a hatás látható egy csillagfényének hullámhosszában, ha egy bolygó kicsit közelebbre vagy távolabbra löki tőlünk. Ez az inbolygó mozgás azt okozza, hogy a csillagfénye a spektrum kék tartománya felé tolódik el, majd pedig a vörös felé. Azok a műszerek, melyek ezt az inbolygást mérik, Annyira érzékenyek, hogy egy csillag mozgásában csupán néhány méteres másodpercenként is sebességet is észlelni tudnak. Úgy tűnt, 2012-ben beérett a kutatás gyümölcse, amikor a csillagászok beszámoltak egy az Alfa Centauri B körül keringő földméretű bolygó felfedezéséről. Az izgalom fokozódott. Sajnos azonban az adatok nem tették lehetővé a további megfigyelést. Ám mégis táplálták azt a reményt, hogy egy napon a földi világhoz hasonlót találhatunk a szomszédságunkban. Óceánokkal, erős mágneses mezővel, mely megvédi a napszéltől, egy holdal, ami stabilizálja a pályáját, Sőt, még olyan lényekkel is, amelyek elektronikus jeleket küldenek a világűrbe, hogy létüket jelezzék. 2016-ban az Alfa Centauri ismét bekerült a hírekbe. A csillagászok bejelentették, hogy bizonyítékot találtak arra, hogy egy bolygó kering a Proxima Centauri körül. Ezt a felfedezést a világszerte működő teleszkóp hálózatok adatai is megerősítették. Úgy vélik, hogy az újonnan felfedezett bolygó tömege legalább 1,3-szer nagyobb a Földénél. Közeli pályán kering anya csillagához, és 11,2 nap alatt kerüli meg azt. Meglepő módon a csillag lakhatósági zónáján belül van. Ez az a régió egy csillag körül, melyben a hőmérsékletek lehetővé teszik, hogy folyékony víz létezhessen egy bolygó felszínén. Ha a bolygó túl közel van, a csillagból származó hő elpárologtatná a vizet. Ha távolabb kering, a víz megfagyna. Naprendszerünkben a Föld pontosan a lakhatósági zónán belül van, ami kiterjed a Mars pályájáig és a Vénuszéig is. Csillagunk nagyjából tízszer akkora átmérőjű, mint a Proxima Centauri. Mivel a Proxima fényessége csak 2%-a a napénak, a lakhatósági zónája jóval a Merkur pályáján belül van. Miközben a napunk fénye kiterjed az elektromágneses spektrumig, a Proxima fénye a hosszú hullámú infravörös tartományra koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy ha felkeresnénk ezt a bolygót, a tájait zöld és piros színben látnánk. Elegendő fény éri a bolygót ahhoz, hogy folyékony víz létezhessen rajta. Az azonban még vita tárgya, hogy vajon a Proxima bén és a hasonló bolygókon lehet-e éghajlati rendszer vagy esetleg élet. Mégis a Proxima Centaurihoz hasonló kis homályos csillagok kínálják a legjobb lehetőséget arra, hogy lakható bolygót találjunk a szomszédságunkban. A Kepler űrtávcsövet 2009-ben azzal a fő helyezték üzembe, hogy a Földhöz hasonló kis bolygókat találjon. A hattyú csillagkép irányítva a távcsövet arra használták, hogy 30 percenként 150 ezer csillag fényességét mérje meg. A Kepler az úgynevezett elhaladási elvet alkalmazza. Amikor egy bolygó elhalad egy csillag előtt, kissé csökkenti a csillag látható fényességét. A kezdeti kutatások azokat a bolygókat derítették fel, amelyek a legnagyobb hatással voltak a csillag fényességére. Nagy, nehéz égitestek, amelyek 5-50 nap alatt kerülik meg anyacsillagokat. Némely ilyen kőzetbolygót szuperföldnek neveznek. Nagy valószínűséggel az anyacsillagok születésekor visszamaradt forró porfelhőből keletkeztek. Ezek némeike olyan közel van anyacsillagához, hogy vélhetően láva borítja őket. Mások gázóriások, melyek a külső csillagrendszerekből vándoroltak oda, csillagok gravitációjának hatására. A legközelebbi pályákon a csillag hője és a részecskék szápora lassan megfosztotta őket a vastag légkörüktől. Az újabb vizsgálatok során a kutatók a Kepler 42 ezer a naphoz hasonló csillag felderítésére alkalmazták. Ennek adatait használva, statisztikailag azt mutatták ki, hogy a csillagok 22%-ának kell, hogy legyen a Földhöz hasonló méretű bolygója, s ezek olyan pályán keringenek, mely alkalmas a folyékony víz meglétéhez. Ha ez a becslés helytálló, akkor galaxisunkban nagyjából 9 milliárd ilyen bolygó létezhet. Statisztikailag azt várhatjuk, hogy legalább egyet találhatunk a Földtől 12 fényévre fekvő térségben. Ez nem jelenti azt, hogy élet is van rajtuk. A Vénusz alakhatósági zóna belső peremén kering. Vastag légköre van, amit a megszaladó üvegházhatás ural. Felszínén sem folyékony víz, sem élet nincs. A külső részén keringő mars szinte a teljes légkörét elveszítette. Napjainkban a bolygó hideg, száraz és kopár. A kutatók annak érdekében, hogy javítsák egy föld 20 megtalálásának esélyeit, okozottan figyelik olyan csillagok sokkal nagyobb együttesét, mint amilyen a Proxima Centauri is mely fényesebb rokonai között található. Ezek az úgynevezett M-színkép típusú csillagok, másnéven vöröstörpék, melyeknek a tömege a fele vagy a huszad a napunk tömegének, és ezek alkotják galaxisunk csillagainak mintegy 76%-át. Az ilyen csillagok iránti érdeklődést részben a Gliese 581 elnevezésű csillag megfigyelése váltotta ki, mely húsz fényévre van tőlünk a mérlegcsillagképben. Az Európai Déli Obszervatórium bolygóvadászai először a Gliese 581B elnevezésű exo-bolygó létezésére következtettek, melynek tömege 16-szorosa a földének. Csupán 6 millió kilométerre kering a csillagától, jóval a lakhatósági zónán belül. Két másik bolygó is van a közelében, a C és az E jelű. A D jelű exo bolygó, a lakhatósági zóna külső részén nagyjából 33 millió kilométerre kering a csillaga körül. Csak 30 át kapja annak a fénynek, melyben a Föld részesül a naptól. Valószínűleg egy jeges világ, mely a külső naprendszerből vándorolt oda. A Gliese 581 G létezését még nem igazolták egyértelműen. A feltevések szerint a lakhatósági zona külső határvidékén lehet. Tömege kétszerese lehet a Földének, és esély van arra, hogy folyékony víz lehet rajta. Ez a bolygó azonban egyáltalán nem hasonlít a Földhöz. A Föld forog a tengelye körül, és 36625 század fordulatot tesz meg, miközben megkerüli a napot. A Földet minden napéri napsugárzás, kivéve azokat a sarkvidéki területeket, ahol éppen tél van. Ennek révén a naphője szétterjedhet, s közben kelt és óceáni áramlatokat mozgat, melyek meghatározzák globális éghajlatunkat. A Föld elég távol van a naptól, hogy annak gravitációja ne legyen túl nagy hatással a tengely körüli forgására. A sokkal közelebbi pályán keringő Gliese 581 G, akár csak Rokona, a Proxima B, valószínűleg kötött tengely forgású. Ez azt jelenti, hogy mindig csak egyik oldala néz a nap felé, míg a másik oldala a világűr sötétsége felé irányul. A hagyományos vélekedés szerint, ha van víz ilyen bolygón, nagy valószínűséggel elpárolog a napfényes oldaláról, míg a sötét oldalán jéggé fagy. Ez a vélekedés az 1990-es évek végén kezdett megváltozni, amikor a NASA kutatói egy kötött tengelyforgású bolygó légkörét szimulálták. Arra jutottak, hogy globális szélrendszer alakulhatott ki, ami hőt szállít a sötét oldalra. A Kaliforniai Műszaki Egyetem kutatói ezt az eredményt a mi bolygónkon is tesztelték. Egy szuperszámítógépes programmal, melyet általában klíma előrejelzéshez használnak, egyszerűen leállították a föld forgását. A kutatócsoport a subsoláris, vagyis nap alatti pontot, ahol a nap közvetlenül a fejünk felett látható, áthelyezte Dél-Amerika partjai közelébe. A napsütötte oldalon végbe menő párolgás során a levegő felemelkedett. Viharokat keltett és visszaáramlott a sötét oldal pólusa fölé. Ennek a pólus irányú áramlásnak az eredményeként Alaska egész éven át tartó nyarat élvezett. A sötét oldalon lévő földrészek, köztük Európa, Ázsia és Afrika viszont lehűltek. Az öt évtizedre kiterjesztett szimuláció során azt tapasztalták, hogy az óceánok elegendő hőt tároltak ahhoz, hogy jégmentesek maradjanak. A napsütötte oldalon a nyugati féldeke nagy területei kiszáradtak és elsivatagosodtak. De ha egy szubszoláris ponton vernénk fel a sátrunkat, forró és esős klímában lenne részünk, mely erre a helyre emlékeztet, a havai szigetlánc részét képező Kauai-szigetre. Legmagasabb pontja a Waialeale hegy. Hávai nyelven azt jelenti, hogy csobogó vagy túlfolyó víz. Ez a föld legcsapadékosabb helye. A csúcs környékén évi átlagban 11 méter eső esik. hogyan alkalmazkodna az élet az örökös napfényhez. A növényeknek fényre van szükségük, hogy fotoszintézist végezhessenek, melynek során széndiokszidból és vízből állítják elő a növekedésükhöz kellő cukrokat. A folyamat leghatékonyabb kiaknázása miatt éjjel-nappali ciklusok szerint élnek, hogy növekedési ütemüket összehangolják, és több széndiokszidot vehessenek fel. A sarkvidéki területek némely növényéről tudjuk, hogy nyáron, a megnyúlt napfényes időszakban igen jól fejlődnek. Tehát, még ha elveszük is az éjszakát a rendszerből, akkor is van esély arra, hogy az élet alkalmazkodjon. A Földön, ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, több millió éves evolúcióra van szükség, sokféle globális ökoszisztémában, melyek függnek a nappali-északai ciklustól és a közepes hőmérsékletektől. A kérdés az, hogy kialakulhatott alakulhatott-e éghajlati rendszer egy kötött tengelyforgású bolygón. A Csikágói Egyetem egyik kutatócsoportja úgy keresett választ erre a kérdésre, hogy szimulálták egy ilyen bolygó különféle állapotait. A legígéretesebb változat elegendő vizet és széndiokszidot feltételezve egy olyan bolygó típus, amit szemgolyóföldnek neveznek. Ez a bolygó kötött tengelyforgású, egy jeges sötét, illetve napfényes oldallal. Közöttük van egy átmeneti zóna, ahol a nap mindig alacsonyan van az égbolton. Itt a jég fokozatosan átmegy egy melegebb, napsütéses régióba. Ebben az értelmezésben a szubszoláris pontot egy kontinens és nyílt óceáni területek szegélyezi. Egy friss kutatás szerint a lakhatóság felé az mozdíthatja el az egyensúlyt, hogy a bolygó képes felhőtakarót fenntartani. Ha a napsütötte oldalról származó hő átáramlik a sötét oldalra, csökkentheti a hőmérsékleteket, és az átmeneti zónában lehetővé teszi a jég olvadását. Ahogy a víz visszafolyik a napsütötte oldalra, elpárolog és egyre több felhő képződik. A felhők tovább csökkentik a hőmérsékleteket azzal, hogy visszaverik a napfényt a világűrbe. De még ha a Proxima B-nek meg is vannak mindezel jellemzői, még mindig számottevő akadályok állnak az élet útjában. A Proxima Centauri például aktív, M5 típusú csillag, mely jelenleg intenzív flereket, napkitörésszerű jelenségeket produkál 10-30 óránként. Egy ilyen közeli pályán keringő bolygó esetében a sugárzás felvonthatja a légkörben levő vízmolekulákat. Ilyen módon a hidrogén a világűrbe távozik, az oxigént pedig megkötik a felszíni kőzetek. Ez a folyamat megfoszthatja a bolygót a víztől. Ahhoz, hogy a csillagászok megállapíthassák, milyen állapotban van a Proxima B és a közeli bolygók, a következő évtizedben nagyon nagy erejű teleszkópokat fognak használni. A régóta vár James Webb űrtávcső, melynek indítását 2019-re tervezik, a nagy űrobszervatóriumok új generációját képviseli. Degmensekből álló földtükrével, mely csak nem háromszor akkora, mint a Hubble űrtávcsője, a web az ősi univerzumból származó fotonokat fog be, és lehetővé teszi a kutatók számára, hogy tökéletesen elemezhessék a közeli csillagok fényét. A w First, vagyis nagylátómezejű infravörös űrtávcső felbocsátását a 2020-as évek közepére tervezi. A Hubblehoz hasonló felbontással a WFIRST százszor akkora űrbeli régiót deríthet fel. Fő célpontjai távoli felrobbanó csillagok, melyek az univerzum tágulásának mérésére használhatók, továbbá olyan bolygók, melyek a közeli naprendszerekben kölcsönhatnak a csillagokkal. A W First új, hatékony technikát hoz a bolygóvadászatba. Ha egy csillag elhalad egy másik csillag előtt, úgy viselkedik, mint egy lencse. felfénik és elhalványul, és ilyen módon felfedi a bolygók jelenlétét. Ezek az új műszerek példanélküli bepillantást ígérnek a közeli csillagok fényébe. Koronográfok segítségével blokkolják az anyacsillagok fényét, így felfoghatják a bolygókról visszaverődő fényt. Ez a technika lehetővé teszi a kutatóknak, hogy megmérjék a felszíni hőmérsékleteket, és elkülönítsék egy bolygó fényes és sötét oldalát. Spektográfokat is használnak, hogy légkörjelenlétét érzékelhessék, és az élet kémiai nyomai után kutassanak. Nem lesz hiány célpontokban. A belga Trappist űrtávcső felderítette egy meglepő bolygó együttest, mely a jelek szerint valószínűt lehelyen kering. Negyven fényévre tőlünk a Trappist 1 a féle átmenet egy nagy Jupiterszerű bolygó és egy csillag között. Ez a rendkívül hideg törbe csak a minapunk fényének kicsiny részét sugározza ki. A csillagászok az elhaladási módszert használták, vagyis teleszkópjaikkal felfogták a csillag fényének kis elhalványulásait, amint a bolygók elhaladtak előtte. Ezt egy földi telepítésű teleszkóppal történő intenzív megfigyelési program követte, kiegészítve az űrbe telepített eszközökkel, Öztük a NASA-Spitzer infravörös űrtáv Hét bolygót találtak, melyek olyan közel keringenek egymáshoz, hogy kötött forgásúak. Közülük legalább három épp a megfelelő távolságban kering, és a hőmérséklete is alkalmas a folyékony víz meglétéhez. Az e bolygót bolygó tűnik a legalkalmasabbnak az élethez. Tömege 1,3-szerese a Földének, és keringési ideje 9,21 század földi nap. Lazac rózsaszínű égboltján legalább hat testvérbolygó látszik, mindegyik akkora, mint a Telihold, vagy annál nagyobb. Itt 200-szor kevesebb látható fény érne bennünket, mint a Földön. Helyett a csillag infravörös fényjel árasztja el a bolygót. Elegendő energiát ad ahhoz, hogy létezhessen rajta éghajlati rendszer. Széleskörű kutatás kezdődött, hogy nyomon követhessék a felfedezések özönét a bolygókutatásnak ebben az aranykorában. A földi teleszkópokat új generációs képalkotóeszközökkel szerelik fel. A csélei telepítésű rendkívül nagy európai távcsövet például új infravörös képalkotókkal és spektrográfokkal látják el, főként a Proxima Centauri megfigyelésére. Mindez egy az űrkutatásban vadonatúj szereplővel történő együttműködésben valósul majd meg. A Breakthrough Initiatives egy tíz évre tervezett 100 millió dolláros magánkezdeményezés, mely földönkívüli értelmes élet kutatására irányul. Abban a reményben indították el, hogy űrhajókat küldjenek űrbeli szomszédságunkba. Bármilyen csillagközi küldetés során szembe kell nézni a világűr feltárásának legnagyobb korlátaival, a távolsággal és az idővel. A New Horizons-szonda mostanáig 4,5 milliárd kilométert tett meg a Plutó felé vezető úton, és 9,5 éves utazás után 2015-ben közelítette meg. 84 ezer kilométeres óránkénti csúcs 54.400 évbe telne, hogy elérje a 40 trillió kilométerre lévő Proxima Centaurit. A Voyager 2 űrszondának még tovább tartana. 70 ezer év betelne, 69 ezer kilométeres óránként sebességével. Bizonyos értelemben azonban a Voyager megnyitotta az utat a jövőbeli csillagközi utazások számára. A Voyagerok tervezői szerint ez a két szonda messze túlhaladja az emberi civilizációt. A jelenlegi sebességükkel évmilliókig, vagy talán több tízmillió évig utazhatnak a galaxisban. Mi történne, ha értelmes lények észlelnék és befognák az egyiket? Tervezői információkat helyeztek el a fedélzetükön, hogy eligazítsák ezeket az idegen befogókat. Információk találhatók rajta a Föld bolygóról, lakóiról, kultúrájukról, s mindezeket képek és hangok kísérik. Lehetőséget kínál arra is, hogy megtaláljanak bennünket, ha valakinek ez szándékában áll. Ez a szimbólum égi GPS koordináták rendszere. A Földet a galaxis ezer részén pulszárok által kibocsátott sugárzások csomópontjába helyezték. A pulzárok rendkívül nagy sűrűségű, gyorsan forgó csillagok, melyek pulzáló módon energiát bocsátanak ki. Ahogy a hajdali tengerészek szextánst használtak, hogy a csillagok alapján navigáljanak, a jövő űrhajója a pulzárokat használhatja a tájékozódásra a csillagközi űr végtelenjében. És elnavigálhat egy távoli célponthoz. A NASA kutatói most tervezik egy űrszextáns, egy prototípusát, amit a nemzetközi űrállomáson fognak tesztelni. Ahogy az űrállomás megkerüli a Földet, a műszer befogja a távoli pulzárok fényét. 1990-ben a Voyager egy űrszonda, miközben naprendszerünk külső régiói felé száguldott, Visszafordította kameráját a föld felé. 6 milliárd kilométeres távolságból képet küldött arról a halvány kék pontról, amit földnek nevezünk. Emlékeztető arra a ritka és értékes világra, mely éltett bennünket. Napjainkban már túltekintünk a naprendszerünk határain egy olyan célpont felé, melyet anyacsillagának halvány fénye világít meg. Ez a Proxima Centauri. De van-e realitása annak, hogy akár csak a közelébe is jussunk ennek a halvány vörös pontnak, mely négy fényévre van tőlünk? A csillagközi utazás régóta a science fiction témája. A jövő, technikailag fejlettebb civilizációinak emberei már rutinszerűen utaznak űrhajóikkal a galaxis távoli szegleteibe. Némely való világbeli kutató számára az a feladat, hogy hatalmas időt és űrceljenek át egy csomó új elképzeléshez vezetett. A rakétamérnökök javaslatokat tettek előrelépést ígérő űrhajók kifejlesztésére, amiket nukleáris fúzió hajt meg, vagy antianyag, esetleg kismesterséges fekete jük a gravitációs ereje különös fizikájú térhajtómű, Speciális vitorlák, melyeket a napszél hajt meg. Vagy pedig óriási erejű lézerek. Ez meglepően régi elképzelés. Johannes Kepler a 17. században élt csillagász megfigyelte, hogy az üstökösök csóvája elhajlott aminek magyarázatát a napból származó szélben látta. Képzeletbeli jelenettel szolgált barátjának, galileinek olyan hajók vitorlázatáról, amik befogják az égi szeleket. 1873-ban James Clerk Maxwell kimutatta, hogy a fény mechanikai nyomást fejt ki, és ez az ötlet adott ösztönzést a modern űrvitorlák tervezéséhez. A NASA mérnökei tesztelni tudták ezt az elképzelést a Mariner 10-nek a Merkurra irányuló 1974-es küldetése során. A napelemekhez a napfény nyomását használták, és ezzel stabilizálták az űrhajót a bolygó körüli útja során. A modern űrprogramok tervezői felmelegítették az űrvitorla ötletét, mivel így nincs szükség óriási mennyiségű hajtóanyagra. Az elektronika miniaturizálásában és az erős könnyű anyagok létrehozásában jelenleg zajló előrehaladás új ötleteket szült. Most pedig a szomszédságunkban felfedezett bolygók potenciális csillagközi célpontok egész sorát kínálják. Alpha Centauri. A Breakthrough Initiatives egy új tervvel állt elő. Ez a Star Shot művelet, melynek során vitorlákat fognak használni e célpontok közül a legközelebbihez, az Alpha Centaurihoz. A Breakthrough terve az, hogy nagy teljesítményű lézereket telepítenek Dél-Amerika fenségjaira, vagy SIVA tagaiba. Ezeken a száraz, nagy magasságú helyeken a lézerfényt valószínűleg kevésbé torzítja el a légkör páratartalma. A lézerek az energiát egy nagy telepről kapják. Az elképzelés szerint ultravékony vitorlák flottáját telepítik az űrbe indításra készen. Mindegyiket felszerelik egy miniatűr parancsnoki központtal, mely 2 cm széles és csupán 1 g nyom. Ez a parányi csíp olyan szenzorokat tartalmaz, Melyek védenek a kozmikus sugárzástól és egy radioaktív energiaellátótól. Mindenhez még miniatűr fúvókák, kommunikációs rendszer és egy kamera járul. A fényvitorla viszonylag kicsi, 4 méter széles és talán csak néhány százatom vastagságú. Eléggé erős lesz ahhoz, hogy ellenálljon egy nagy erejű lézer hatásainak. Az indító szerkezet a célra irányul, az Alpha Centauri felé. és indítás. Másnap, amint a töltést visszaállítják, a rendszer ismét tűzelésre készen áll. Az űrhajó gyorsan eléri a fénysebesség 20%. át Urákon belül elhalad a Szaturnusz mellett, majd egy-két nap múltán a Plutó mellett is. Az utazás nagy részében az űrhajó alszik, hogy energiát takarítson meg. A vezetőhajó periódikusan felébred, hogy irányítási manővereket hajtson végre, vagy információkat küldjön a következő űrhajónak, majd azok sorban a Földre. Végül két évtized múltán a flotta megközelíti a célját, a Proxima Centaurit. Az űrhajó talán képes lehet a csillagból érkező részecskezáport felhasználni arra, hogy lelassuljon. Ahogy sorban elhaladnak a proxima B felé fordulnak. A kamera veszi a látványt. Talán ahogy körbefordul, meglátjuk a napunkat. Egy ragyogó fehér pontot, mert a galaktikus táj foglal keretbe. Ami pedig a halvány vörös foltot és bolygótársaságát illeti, vajon mit tudunk meg abból a parányi információból, ami visszajut a Földre? Ha szerencsénk lesz, azt találjuk, hogy a Proxima B a virágkorát éli. Jellemző rá a globális klímarendszer, és talán még valamiféle élet is kifejlődött rajta. Egyesek számára bolygónkon az a hír, hogy egy űrhajó egy idegen világba érkezett. Nem sokat jelent majd a napi rohanás. A technikai fejlődés, krízise, háborúk, a fogyasztás és menekülés közepette. Mások számára viszont az a nap, Dele lesz az alázatosság, az elbűvöltség és a csoda érzésével. Narrátor Német Krista Munkatársak Német Géza, Lerner János, Rosenmann Péter Lajtai Erzsébet, Kerényi Kata. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Film digitál készítette.